Розділ 32. Чотири королі в тіні. Цей населений пункт виявився більшим за ті, що зазвичай траплялися хлопцям на їхньому шляху. Неохайне містечко з претензійною назвою – Чотири королі. Як і скрізь Кеймлінський тракт проходив – Самісіньким центром містечка, але з півдня до нього вів ще один людний гостинець. Більшість селищ і містечок слугували ринками та місцями спілкування для навколишніх ферм, але тут фермерів майже не було видно. Чотири королі трималися на купецьких караванах, котрі зупиняли тут свої численні фургони, прямуючи до Кеймліна та до міста Докопів в Імлистергорах за Бейрлоном як і в інших містечках вздовж тракту. Ферм в Окрузі було небагато. Врожаїв ледь вистачало, аби прогодувати себе та містечко. І життя в чотирьох королях крутилося навколо купців, їхніх фургонів, візників та вантажників. Селищем та мисям плішинами світили незабудовані пустирі, голі, витоптані до пилу. На них Колесо до колеса тіснилися фургони, залишені під доглядом нечисленних знудьгованих сторожів, стайні та конов'язі тяглися вздовж вулиць, широких, аби могли роз'їхатися два фургони, та поритих глибокими коліями від незчисленних коліс. Це селище не мало зеленої галявини в центрі, і діти гралися просто в коліях, вивертаючись від коліс фургонів та викликаючи зливу проклять візниць. Жінки із замотаними шалями головами, опустивши очі долу, швидко прошмигували по підстінами, наражаючись часом на такі репліки з вуст хурманів, що Ранд раз у раз рака, і навіть мед здригався, зачувши найкрасномовніші з них. Сільські плетухи не перевішувалися через огорожі, аби погоменіти з сусідками. Сірі дерев'яні будинки тіснилися один до одного, залишаючи подекуди лише вузькі провулки, а побілка, там, де господарі поклопоталися побілити потемнілі від негоди стіни, облізла, наче її останнє поновлювали хто зна коли. Важкі віконниці не відчинялися роками, зважаючи на петлі, що перетворилися в іржаве груддя, і все це тонуло в шумі дзенькі тискузень, вигуки візниць, хрипкий регіт з численних корчем та шинків. Ранд зіскочив із задка критого брезентом купецького фургона, коли той порівнявся з корчмою, розфарбованою в кричущі кольори. Яскраві зелені та жовті смуги на тлі свинцево-сірих сусідніх будівель ще здалеку били в око. Валка фургонів потяглася далі. Жоден із візників, схоже, навіть не помітив, що вони з метом зійшли. Сутеніло. Тож у всіх на думці було лише одне – розпряхти коней та опинитися в корчмі. Рант перечепився, попавши ногою у вибоїну, і мусив швидко відстрибнути вбік, аби не потрапити під колеса стрічного навантаженого фургона. Коли фургон з грюканням проминав Ранда, візниця обклав його лайкою. Якась сільська жінка розминулася з Рандом і квапливо попростувала далі, навіть на нього не поглянувши. Сумніваюся, я щодо цього місця, промовив Ранд, йому здавалося, наче крізь гамір до нього долинає музика, але хлопець не міг визначити звідки, може, з корчми, але важко було сказати напевне. Мені воно не подобається. Можливо, цього разу нам краще піти далі. Мед подивився на нього зневажливо. Тоді звів очі до неба. Над їхніми головами збиралися темні хмари. І ночувати сьогодні під живоплотом? Під зливою? Я вже потроху звик до ліжка. Він схилив голову до плеча, прислухаючись. Тоді хмикнув. «Може, в одному з цих закладів немає музик? У будь-якому разі можу побитися об заклад, що жонглера у них немає!» Закинувши лук через плече, він попрямував до яскравих жовтих дверей, оглядаючи все примруженими очима. Рант невпевнено пішов за приятелем. В корчмі були музики, щоправда, звуки барабана та цитри, майже тунули в хрипкому реготі та п'яних вигуках. Ранд не став розшукувати хазяїна корчми. У двох наступних закладах теж знайшлися музиканти. Скрізь панувала така ж оглушлива какофонія. Погано одягнені чоловіки сиділи за столами, вешталися залою, розмахуючи кухлями, намагаючись облапати подавальниць, а ті виверталися з приклеєними терплячими посмішками. Стіни дрижали від галасу, У важкому повітрі стояв сморід прокислого вина та немитих тіл. Купців у шовках, оксамитах та мережевах тут не було. Окремі кабінети на другому поверсі захищали їхні вуха та носи. Ранд і мед лише зазирали в корчму з порога та йшли геть. Ранд почав думати, що їм попри все доведеться йти з міста. Четверта корчма – підпилий візник. Зустріла їх тишею. Вигляд корчма мала такий самокрикливий, як і ті, що вони бачили раніше. Жовтий фасад з архітектурними деталями, пофарбованими в пронизливо-червоний та отруйно-зелений кольори. Хоча фарба потріскалася та облупилася, все це загалом справляло ефект вирви око. Ранд та Мед увійшли всередину. Головна зала була заставлена столами, але наразі за ними сиділо близько півдюжини відвідувачів. Вони втупилися у свої кухлі, кожен наодинці, зі своїми похмурими думками. Вочевидь, справи у корчмеря йшли не дуже, хоч колись цей заклад знав і кращі часи. Подавальність топталася в залі не менше, ніж клієнтів. Роботи в залі було хоч лопатою гриби, підлогу вкривав шар закам'янілого бруду, а з кутків стелі звисало павутиння. Але жінки ні до чого не докладали рук, лише безцільно рухалися, аби не стояти стовпом. Худий, немов жердина, чоловік з довгим прямим волоссям, що спадало йому аж до пліч. Повернувся і визвірився на хлопців. На дворі над чотирма королями розкотився перший неквапливий грім. Чого вам треба? Чоловік обтер руки обрудний фартух, що звисав йому до щиколоток. Цікаво, що при цьому брудниця більше? Фартух чи руки? Подумав Ранд. Це був перший худий корчмар, якого довелося йому побачити. Ну. Замовляйте питво або вимітайтеся. Чого на мене витріщатися, наче я комедіан з балагану? Почервонівши, Ранд узявся до неодноразово уже випробуваної самореклами. Я граю на флейті, а мій приятель жонглює. І ви в цьому році ще точно не бачили кращих акторів. З вас добра кімната та добрий стіл, і ми вмить запомнимо вашу залу народом. Тут йому пригадалися заповнені зали в тих корчмах, куди вони зазирали раніше. А надто один тип, який виблював просто посеред зали, ледь не заляпавши рандові чоботи. Хлопцеві довелося зробити справжній акробатичний стрибок, аби вберегти чоботи чистими. Він заткнувся, але опанував себе і повів далі. «Ми заповнимо вашу корчму відвідувачами». Вони їстимуть і питимуть, і в двадцятеро відшкодують вам ту дрібницю, в яку ми вам обійдемося. Чому б вам не... Я вже маю одну музику, котрий грає на цимбалах, – непривітно буркнув Корчмар. Ви, Сейм Лехейк, маєте п'яничку, а не музику, – встрала одна з обслужниць. Вона саме проходила повз із тацею, з двома кухлями, і призупинилася, аби обдарувати Ранда та Мета посмішкою пухких вуст. «Він зазвичай не в змозі навіть дверей до зали відшукати», – повідала вона хлопцям голосним шепотом. «Його тут уже два дні не бачили». Не відриваючи погляду від Ранда та Мета, Хейк без жодного слова дав жінці ляпаса. Здивовано охнувши, вона заточилася і осіла на брудну підлогу. При цьому один із кухлів розбився, а вино розлилося озерцем на брудній підлозі. «З тебе вирахують за вино розбитий посуд! Віднеси клієнтам замовлене! І худко! Люди платять не за те, щоб ти тут вилежувалася!» Його голос був такий самобайдужий, як і його ляпас. Ніхто з гостей не підняв очей, від своїх кухлів, а інші обслужниці заклопотано дивилися в інший бік. Гладуха потерла щуку і кинула на Хейка вбивчий погляд, але слухняно поскладала порожні кухоль та черепки на тацю. І пішла, не прохопившись більше ні словом. Хейк задумливо цикнув зубом, розглядаючи хлопців. Погляд його затримався на мечі з чаплею. Ось що я вам скажу, промовив він нарешті. До порожньої комірчини для вас кинуть пару солом'яних матраців. Кімнати надто дорогі, аби ними розкидатися. Поїсте, коли всі розійдуться, щось для вас та й залишиться. Рант пошкодував, що вони не пошукали, чи нема в чотирьох королях корчми, до якої вони ще не потикалися. На шляху з біломостя йому довелося зустрічати і зневагу, і байдужість, і неприховану ворожість. Проте ніхто не викликав у нього такого тривожного відчуття, як цей чолов'яга, та це містечко. Він заспокоював себе тим, що це лише через бруд, занехаяність та галас. Але лихе перечуття не полишало його. Мед дивився на Хейка, наче підозрюючи пастку але не виказував жодного бажання відмовитися від ліжка в цій корчмі та ночувати просто небо. Від розкоту грому задаренчали шипки. Рант зітхнув. Можемо обійтися і матрацами, якщо вони чисті, і є достатньо чистих ковдр. Але нагодувати нас мають за дві години, як поночіє, і найкращою їжею. Зараз ми покажемо вам, що вміємо. Ранд потягнувся до футляра з флейтою, але Хейк похитав головою. Немає потреби. Ця негідь зрадіє будь-якому рохканню, якщо воно хоч трохи скидатиметься на музику. Він знову ковзнув поглядом по Рандовому мечу, і усмішка пробігла по його вузьких губах. «Їжте, що вам заманеться, але якщо ви не приведете сюди купу народу, я викину вас на вулицю». Він кивнув на двох суб'єктів із лиховісними обличчями, які сиділи під стіною. Вони не пили, і руки у них були завтовшки, як стегно. Коли Хейк вказав на них, вони глянули на Ранда та Мета, байдужливо та безвиразно. Ранд поклав руку на меч, сподіваючись, що його обличчя не виказує, як йому мулько на серці. «Ми все зробимо, як годиться, але маємо отримати все, про що домовилися», – сказав він спокійним голосом. Хейк кліпнув, і на мить здалося, що він і сам не надто впевнений у собі. Корчмар різко кивнув головою. «Я ж уже пообіцяв!» Чого вам ще? Добре, починайте. Ви нікого сюди не принадите, якщо просто стоятимете тут. Він пішов залою, люто зиркаючи на прислужниць, і шпетячи їх так, наче в залі на своє замовлення чекало десь гостей з 50. У дальньому кінці зали, біля задніх дверей, хлопці огляділи невисокий поміст. Ранд поставив на нього лавку а позаду примостив свій плащ, згорнуту ковдру та вузлик із томового плаща. Меч він поклав поверх усіх речей. Ранд часто замислювався над тим, чи розумно він чинить, коли не приховує свого меча. Звичайно, меч у теперішні часи ніяка не дивина, але не ставром чаплі. Таке тавро привертало увагу і змушувало замислитися. І хоча таке траплялося нечасто, проте коли Ранд помічав таку увагу, це його турбувало. Адже цим він міг залишати чіткий слід для Мердраалів. Якщо тільки щезники потребували таких слідів. Може, сліди їм не були потрібні. Хай там як, а він не хотів позбуватися цього меча. Йому його дав Тем, його батько. Доки він носив цей меч, щось пов'язувало його з темою. Якась ниточка, що дозволяла йому все ще називати тема батьком. Надто пізно, подумав він. Ранд сам не розумів, що він хотів цим сказати, але знав, що так воно і є. Надто пізно. Зачувши перші ноти півня з півночі, Нечисленні відвідувачі підняли голови, схилені над кухлями. Навіть два викидайли пересунулися трохи ближче. Коли ранд закінчив, усі заплескали в долоні. А тоді заплескали ще раз, коли мед змусив хмару кольорових кульок кружляти та літати між руками. На дворі знову загриміло. Дощ усе ще не розпочався, але відчувалося, що ось-ось хлине і що більше зволікатиме, то сильніше вперіщить. Чутки про комедіантів розійшлися містечком. і ще до настання темряви в корчмі яблуку ніде було впасти від люду, що реготав та галакав так голосно, що Рант майже не чув, що грає. Тільки розкоти грому раз у раз перекривали гамір у залі. За вікнами спалахували блискавки, а коли шум на мить стихав, Ранд чув, як барабанить дощ по даху. Тепер нові гості, заходячи, залишали на підлозі мокрі сліди. З їхніх плащів стікала вода. Щойно Ранд робив коротку паузу, як від столів на різні голоси, перекрикуючи загальний гамір, лунали нові і нові замовлення. Деякі назви були йому незнайомі, хоча якщо хтось намугикував йому перші такти – Часто виявлялось, що і цю пісню він знає. Так само траплялося і раніше, в інших селищах. Веселий Джайм тут проходив як Флінг Ріа. А в тому селищі, де вони зупинялися перед цим, цю пісню знали як Кольори Сонця. Деякі назви залишалися незмінними, деякі змінювалися щодесять миль. А ще він вивчив і кілька геть нових мелодій. Так, Пісні «Крамар на підпитку», яку в деяких місцях знали як «Бляхар кухні», він раніше не знав. А от пісню «Два королі на полюванні» часто називали «Біжать два коні». Та й взагалі вона мала ще співдюжини назв. Отож, він грав усе, що знав. А слухачі гупали по столах кулаками і вимагали все нових пісень. Інші кричали, щоб Мед знову пожонглював. Іноді зав'язувалися бійки між тими, хто хотів музики, і прихильниками жонглювання. А в якийсь час навіть зблиснув ніж. Пролунав жіночий зойк, і чоловік із закривавленим обличчям хитнувся від столу. Але Джак та Стром, двійко викидаю, спритно затисли з двох боків усіх, хто брав участь у сутичці. І не з'ясовуючи, хто правий, а хто винний, викинули усіх геть ще й відваживши добрачих бебахів. Так вони залагоджували всі проблеми. Розмови і сміх у залі не уривалися ні на мить. Так, наче нічого й не сталося. Ніхто, хіба що крім тих, кого викидали, випадково штовхнули, навіть не озирнувся. Відвідувачі теж давали волю рукам. Варто було котрість прислужниці і на мить утратити пильність. Джаку та Строму не раз доводилося рятувати ту чи іншу з них, хоча вони не надто з цим поспішали. Висновуючи з того, як Хейк горлав на постраждалу і термосив її, він завжди вважав прислужниць винним. І вони, схоже, з цим погоджувалися, бо лише змахували сльози і перепрошували. Варто було Хейку насупити брови, як жінки аж здригалися, навіть якщо він дивився в інший бік. Ранд не розумів, чому вони все це терплять. Хейк посміхався, коли кидав погляд на Ранда та Мета. Згодом Ранд утямив, що посмішка ця призначається аж ніяк не їм. Посмішка з'являлася на його губах, коли він дивився хлопцям за спину. Туди, де лежав меч з Климом Чаплі. А одного разу, коли Ранд поклав поряд із дзигликом, на якому сидів Флейту, оздоблену золотом та сріблом. Вона теж наразилася на його посмішку. Наступного разу, коли вони з Метом мінялися місцями перед публікою, Рант нахилився до вуха Мета. Навіть з такої близької відстані йому довелося ледь не кричати. Але він сподівався, що через страшенний гамір ніхто, крім Мета, його не почує. Хейк спробує нас пограбувати. Мет кивнув. Наче це не було для нього новиною. Нам доведеться вночі забарикадувати двері. Забарикадувати двері? Джак і Стром можуть голіруч розтрощити двері на тріски. Треба звідси вшиватися. Не раніше, ніж поїмо, я голодний. Тут вони нічого не зроблять, відказав Мед. Напхом напхана зала нетерпляче галасувала. Вимагаючи від них ворушитися, Гейк продовжував уважно спостерігати за ними. А хіба ночувати сьогодні ти хочеш під кущиком? Довколишній гамір раптом потонув в особливо гучних перекатах грому, а спалах блискавки крізь шибки. На мить засліпив світло ламп. Я лише хочу вибратися звідси з цілою головою на плечах, промовив Рант але Мед уже вмощувався на дзиглику. Була його черга відпочивати. Рант зітхнув і стартував дорогою на Дан-Арен. Ця пісня, схоже, подобалася багатьом. Він грав її уже чотири рази, а публіка не втомлювалася вигукувати цю назву. Рант не міг не визнати, що Мед правий, адже їсти йому теж хотілося. І він не розумів, яким чином Хейк може зробити їм якусь капость, коли зала повнісінька, а народ усе перебуває. Замість кожного, хто йшов самі з корчми, чи його викидали Джак і Стром, негайно з'являлися два нові відвідувачі. Вони починали горлати, вимагаючи улюблених мелодій чи жунглювання. А ще ж замовляли питво, або чіпали подавальниць. Але був серед тієї юрми чоловік який разюче відрізнявся від усіх інших. Цей гість в усьому відрізнявся від наброду, що заполонив корчму. Купці, очевидно, не вчащали до цього занедбаного шинку. Тут навіть не було окремих кімнатчин, призначених для них. Усі завсідники скидалися один на одного непримітним одягом і грубими обличчями, обтягнутими задобілою шкірою. Як це буває у людей, що мусять працювати і під сонцем, і на вітрі. А в цього чоловіка обличчя було гладке й пухке, руки білі й пещені. На ньому пишався оксамитовий плащ та оксамитова ж темно-зелена куртка, підбита блакитним шовком. Весь одяг був дуже доброго і дорогого крою. Взутий він був не в чоботи, а черевики м'які оксамитові, взуття, що, вочевидь, не призначалося для піших прогулянок з коліями вулицями чотирьох королів, та й взагалі для пересування пішки. З'явився він у корчмі, коли на дворі давно вже споночило. Струсив краплі дощу з плаща, роздивився з огидою кривлячі кути крота. Обвівши поглядом залу, він повернувся було йти. Але раптом смикнувся. Рант не бачив, що саме того так вразило. І сів за стіл, який щойно звільнили від клієнтів, що проштрафилися Джак і Стром. Біля його стола виникла подавальниця, а за хвилину принесла йому кухоль вина, який він відсунув на край столу і більше до нього не торкнувся. Обидва рази жінка норовила якнайшвидше піти геть від цього гостя хоча він не робив жодної спроби її облапати і навіть не глянув на неї. Хай чим збентежив подавальницю незнайомець, інші відвідувачі теж відчули в ньому загрозу. Попри його манірний вигляд, якщо якийсь візниця з мозолястими руками робив спробу сісти за його стіл, незнайомцю достатньо було кинути на нього погляд, і той квапливо забирався шукати собі інше місце. Чоловік цей поводився так, наче в ущентнабитій народом залі не було нікого, крім нього, а ще Ранда та Мета. За ними він спостерігав, дивлячись поверх складених дашком пальців, кожен з яких вилискував перснями з коштовним камінням. А на губах його вигравала задоволена посмішка впізнавання. Коли хлопці знову мінялися місцями, Ранд пошепки сказав про незнайомця Метові, а той кивнув у відповідь. «Я його теж помітив. Хто він такий? У мене таке відчуття, наче я його звідкись знаю». Рандові спало на думку те ж саме, наче спогад туманний жеврів у глибині підсвідомості, але вислизав, не хотів чіткішати. Утім, він був упевнений, що це обличчя він бачить уперше. Коли, за приблизною оцінкою Ранда, минуло дві години їхнього виступу, він поклав флейту у футляр, і вони з метом підхопили свої пожитки. Щойно хлопці зійшли з помосту, як до них кинувся Хейк зі скривленим від люті обличчям. «Час поїсти», – промовив Ранд, випередивши його. «А ми не хочемо, щоб наші речі поцупили». «Ви скажете кухарю нас погодувати?» Хейк завагався. Його гостре обличчя зберігало розлючений вираз. Він безуспішно намагався не зихкати повсякчас клунок у руках Ранда. Хлопець, наче мимохідь, переклав речі в ліву руку, а правицю поклав на руків'я меча. «Або можете спробувати викинути нас геть», навмисне підкресливши слово «спробувати». Ранд додав, «Нам ще довго виступати». Тож мусимо набратися сили, якщо ми хочемо і надалі утримувати цілий натовп, що тринькає тут свої грошики. Як ви гадаєте, чи довго ця зала залишатиметься повною, якщо ми впадемо з голоду? Хейкоб біг очима величеньку залу, стіни якої аж тріщали від клієнтів, кожний з котрих сипав грошима просто до його кишені. Тоді розвернувся і просунув голову крізь двері, що вели до задньої половини корчми. «Нагодую їх!» – крикнув він комусь на кухні. Обходячи Ранда і Мета, він пробурчав. «Тільки не витрачайте на це весь вечір. Сподіваюся, ви будете тут, поки не піде останній гість». Дехто з клієнтів почав уже горлати, викликаючи музиканта і жонглера, і Хейк повернувся їх утихомирити. Незнайомець в Оксамитовому плащі теж виглядав стривоженим. Ранд зробив мету знак іти за ним. Кухню та залу розділяли масивні двері. Коли вони не відчинялися на мить, пропускаючи туди чи сюди одну з прислужниць, гамору із зали майже не було чутно. Стукіт дощу по даху був значно гучнішим. У просторому приміщенні було душно і парко від печей та плит а посередині стояв величезний стіл з напівготовою їжею та стравами для видачі. Подавальниці з гайкою примостилися на лаві біля дверей, розтираючи втомлені ноги та теревенячи між собою та з дебелою кухаркою. Та відповідала жінкам, водночас енергійно змахуючи черпаком, аби наголосити на своїх резонах. Усі вони подивилися на хлопців. Але це не змусило їх припинити розтирати собі ноги чи зробити перерву у жвавій бесіді. «Мусимо вшиватися звідти, поки маємо можливість», – стиха промовив Ранд, але Мед замотав головою, втупившись на дві тарілки, в які кухарка насипала яловичину, картоплю та горох. Відтак вона, ледь поглянувши на хлопців і не замовкаючи ні на мить, ліктями стунула в бік каструлі та миски. І брюхнула тарілки на стіл, не забувши й про виделки. — Встигнемо, але спершу поїмо, відказав Мед, всідаючись за стіл. І, працюючи виделкою так, ніби то була лопата. Рант зітхнув, але не набагато відстав від мета. З минулої ночі у нього в роті не було нічого, крім окрайця хліба. Шлунок був порожній, наче капшук жебрака а запахи, якими повнилася кухня, тільки додавали апетиту. Він квапливо взявся до їди, але встиг лише наполовину спорожнити свою тарілку, а кухарка вже знову наповнювала Метову. Грант не збирався підслуховувати, про що тареванять жінки, але мимохідь розчувши кілька слів, нашорошив вуха. «Як на мене це просто маячня». «Маячня чи ні, а я кажу те, що чула». Він обійшов половину закладів у місті, перш ніж з'явитися сюди. Увійде, подивиться навкруги і вийде без жодного слова. Навіть у королівському готелі зробив так само, наче на дворі не хлющить. Може, йому здалося, що у нас найзатишніше? Усі жінки вибухнули сміхом. Я чула, що він прибув до чотирьох королів уже поночі, а коні у нього були такі змилені, наче їх гнали щодуху. Звідки він, якщо ніч заскочила його в дорозі? Ніхто не подорожує, не розрахувавши, скільки проїхати та де заночувати. Хіба що дурень або божевільний. Не знаю, може він і дурень, але багатий. Я чула, він подорожує двома каретами. В одній він сам, а в другій слуги та багаж. Тут йдеться про великі гроші. Ось згадайте мої слова. На мій смак він трохи загладкий. Але я завжди кажу, чоловік не може бути занадто товстим, якщо він має товстий гаманець. Жінки захихотіли ще жвавіше, а кухарка відкинула голову і голосно зареготала. Уранда з рук випала видалка, дзвякнувши об тарілку. В голові почала меготіти одна думка, і вона йому дуже не подобалася. «За хвилину повернуся». Кинув він приятелю. Мед ледь кивнув головою, закидаючи до рота шматок картоплі. Підводячись, Ранд підхопив свій плащ і, підперезавшись поясом з мечем, попрямував до задніх дверей. Ніхто не звернув на нього жодної уваги. Дощ лив як із відра. Ранд накинув плащ на плечі, нап'яв каптур на голову і, притримуючи поле, перебіг кінний двір. Усе ховалося за завісою дощу, лише раз у раз прорізованою блискавкою. Проте він знайшов, що шукав. Коней уже поставили до стію, але дві карети волого виблискували чорним лаком, просто на подвір'ї. Небо над корчмою протяла блискавка. Вслід їй загреміло. У миттєвому спалаху світла Ранд прочитав ім'я, виведене золотими літерами на дверцятах карети. Говал Гоут Забувши про дощ, який бив по ньому струменями, він стояв, не зводячи очей, з невидимого тепер напису. Хлопець пригадав, де востаннє бачив чорні лаковані карети з іменами власників на дверцятах, де бачив пещених відгодованих чоловіків в оксамитових плащах підбитих шовком у м'яких черевиках. Біломостя Купець з Біломостя міг мати цілком поважні підстави подорожувати до Кеймліна Підстави, які спонукали його об'їхати половину постоялих дворів у місті. Перш ніж брати той, де опинився ти? Підстави, що змушують його дивитися на тебе так, наче він нарешті знайшов те, що шукав. Рант здригнувся. Раптом він відчув, як по його спині струманий дощ. Плащ на ньому був вовдяний, цупкий, але він не був призначений витримувати аж таку зливу. Юнак розвернувся і поквапився до будинку, брохаючи по калюжах. В них щомиті додавалося води. Джак стояв у проймі дверей, загативши собою прохід. «Так -так. Сам один у темряві, а темрява ж небезпечна, дитинко. Намокле волосся прилипло Рандові до лоба. На кінному дворі крім них двох не було ні душі. Рандові майнула думка, що, можливо, Хейку настільки захотілося заволодіти мечем та флейтою, просто зараз, що він вирішив наплювати на ярбу клієнтів з їхніми грошиками. Однією рукою, змахуючи воду з очей, хлопець поклав іншу на меча. Навіть намокла шорстка шкіра не стала ковзкою, і пальці надійно обхопили руків'я. Що, Хейк вирішив буцімто весь натовп залишиться тут тільки заради його Елю? Не подасться де інде шукати розваг? У такому разі вважаємо, що він розплатився з нами вечерею, і ми помандруємо собі далі. Громило у промі дверей стояв сухісінький. Він зміряв очима мокрого, як хлющ Ранда, і зневажливо пихнув. «Під такою зливою?» Очі його ковзнули нижче, на Рандову руку, а тоді на меч. «Знаєш, ми зі Стромом пробилися об заклад. Він каже, що ти поцупив цю штуку у своєї старої бабусі». — А я гадаю, що твоя бабця копняками поганяла б тебе навколо свинарника, та й підвисила би сушитися. Він вишкірив криві жовті зуби у подобі посмішки, і обличчя його стало навіть ще лиховіснішим. — Ніч попереду ще довга, дитинко. Рант протиснувся повз нього. Джак дав йому пройти, огидно регочучи. В кухні він скинув плащ і поклав його на лаву, з якої підвівся лише кілька хвилин тому. Мет уже подужав другу порцію, і тепер розправлявся з третьою. Тепер він їв повільніше, але наполегливо. Так, наче вирішив доїсти все до останньої крихти, навіть ціною життя. Джак зайняв позицію біля дверей до кінного двору, привалившись до стіни та спостерігаючи за хлопцями. Його присутність вплинула навіть на кухарку, і вона геть втратила балакучість. «Він з біломостя», – тихо сказав Ранд. Не було потреби уточнювати, про кого йдеться. Метова голова хитнулася ближче до Ранда, а виделка зі шматком м'яса на зубцях застигла на півшляху до рота. Не забуваючи, що Джак на них дивиться, Ранд поврушив їжу у себе на тарілці. Він був нездатний проковтнути, бодай, шматочок, але спробував удати, що налягає на горох, водночас пошепки розповідаючи Мету про карети і переказуючи слова жінок на випадок, якщо приятель їх не слухав. Так воно й було. Мет ошелешено закліпав і присвиснув. Тоді похмуро втупився на шматок м'яса на виделці і люто швиргонув її на тарілку. Ранд подумки зітхнув. Чи може Мед хоч колись поводитися обачніше? «Це по нас!» – підсумував Мед, коли Ранд замовк. Він насупив лоба. «Друг Морока?» «Можливо, не знаю». Ран кинув погляд на Джака і здоровань потягнувся, повівши плечима «могутніми, наче у коваля». «Гадаєш, ми зможемо пробитися повз нього?» Якщо спробуємо, він зчинить такий квалт, що сюди миттю примчить Хейк і той другий. От знав же я, що не варто було тут зупинятися. Ранду аж дух забило від цих слів. Але перш ніж він устиг щось відказати, Хейк розчахнув двері, що вели до зали. Стром нависав у нього над плечем. Джек робив крок у бік, заступаючи задні двері. – Ви тут що, цілісіньку ніч зібралися жерти? – ракнув Хейк. – Я не для того вас нагодував, а ви тут байдикували. Ранд глянув на приятеля. – Не зараз. Одними губами кинув Мед, і хлопці під пильними поглядами Хейка, Строма та Джака зібрали свої речі. Щойно з'явилися Ранд та Мед, як зал, де й без того було гамірно, вибухнув вигуками. Хтось вимагав жонглювання, хтось викрикував назви улюблених пісень. Незнайомець в Оксамитовому плащі, тепер вони знали, що його звати Говалгоут, сидів за столом, як і раніше, але на самому краєчку. Побачивши хлопців, він відкинувся на спинку, губи склалися в задоволену посмішку. Ранд першим вийшов на поміст. Він заграв біля колодязя але приділяв Флейті хіба половину своєї уваги. Утім, схоже, ніхто не помітив одну-дві фальшиві ноти. Хлопець гарячково обдумував, як їм вибратися звідси, намагаючись ще й не дивитися на Гоуда. Якщо він справді полює на них, не варто показувати йому, що вони про це здогадалися. А щодо планів утечі... Він тільки тепер зрозумів, якою досконалою пасткою була корчма. Хейку, Джаку та Строму навіть не потрібно було не спускати з них очей. Натовп дасть їм знати, якщо він чи Мед залишать поміст. Поки в залі було повно народу, Хейк не міг напустити на них Джака та Строма. Але й утекти непомітно хлопці не могли. До того ж, Гоут стежив за кожним їхнім рухом. Це було настільки кумедно, що він би розреготався, якби не почувався загнаним у глухий кут. Залишається лише поводитися обережно і чекати на слушну нагоду. Спостерігаючи за метом, котрий помінявся з ним на помості місцями, Рант аж застогнав подумки. Той люто зиркав на Хейка, на Строма, на Джака, не переймаючись тим, що вони можуть помітити і поцікавитися, чим це спричинено. Коли кульки не літали в повітрі, Мед раз у раз засував руку під куртку. Ран сичав на нього, але він не звертав на це уваги. Якщо Хейк побачить Рубін, то може й не дочекатися, доки залишиться з ними на одинці. Якщо Рубін потрапить на очі на броду, що зібрався в залі, кожний другий захоче приєднатися до Хейка. Але найгірше було те, що Мет поглядав ще й на купця з біломостя, який міг виявитися другом Морока. Вдвічі гостейше, ніж на будь-кого іншого. І Гоут це помітив. Та цього і не можна було не помітити. Проте це не похитнуло його самовпевненості. Він ще ширше розплився в посмішці і кивнув Метові, наче старому знайомцю. А тоді поглянув на Ранда запитально вигнувши брову. Ранд не знав, у чому полягає його запитання, і не хотів знати. Він старанно уникав дивитися на цю людину, але знав, що вже пізно. Надто пізно. Знову надто пізно. Схоже, лише одна річ здатна була порушити самовладання купця. Меч Ранда. Цього разу він залишив його на поясі. Два чи три пияки, хитаючись, підгребли до нього поцікавитися. Чи він грає аж так погано, що має себе захищати зброєю? Але жодний з них не помітив чаплі на ефесі. Гоут помітив. Він нервово стиснув білі руки і довго похмуро дивився на меч. Перш ніж спромігся повернути посмішку на місце але вона вже була не така впевнена, як раніше. «Хоч якась приємність», – подумав Ранд. «Якщо він повірить, що таврочаплі на моєму мечі не просто прекраса, може він дасть нам спокій. Тоді нам залишиться хвилюватися лише через Хейка та його громил». Ця думка не так уже й втішала, та й Гоут, незважаючи на помічений меч, не припиняв за ними спостерігати і посміхатися. Рандові здавалося, що ця ніч триває вже чи не рік. На нього дивилися чи не всі – Хейк, Джак та Стром, наче грифи-стерв'ятники, що чегають на ягня, яке втрапило у трясовину. А Гоуд, так, наче він чекав на щось іще гірше. Йому починало здаватися, ніби всі в залі лиховісно дивляться на нього. Від випарів прокислого вина, від смороду немитих тіл у нього голова йшла обертом. Гул голосів відлунював у вухах, і зрештою навіть звуки флейти, на якій він грав, почали його нервувати. Йому здавалося, що грім горкоче не за вікном, а всередині його власного черепа. Втома лягла на плечі важким тягарем. Урешті-решт необхідність на світанку повертатися до роботи стала висмикувати клієнтів один за одним у нічну темряву. Фермер сам собі голова, а от купці дуже несхвально ставляться до похмілля у тих, хто у них на платі. Коли перейшло за опівніч, зала помало почала порожніти. Навіть ті, хто заплатив за кімнати на горі, попленталися, хитаючись, розшукувати свої ліжка. Гоут пересидів усіх. Коли Ранд позіхаючи взявся за футляр, щоби повернути флейту на місце, Гоут підвівся і перекинув плащ через плече. Прислуга взялася прибирати. Жінки перемовлялися між собою, нарікаючи на розгардіяж, порозливане вино та розбитий посуд. Хейк замикав передні двері великим ключем. Гоуд перекинувся з Хейком кількома словами, а той підізвав одну з жінок та наказав показати Гоуду його кімнату. Перш ніж піднятися сходами, чоловік в оксамитовому плащі посміхнувся Мету і Ранду, наче на щось натякаючи. Хейк стояв, дивлячись на хлопців а у нього за плечима бованіли джак і стром. Ран квапливо закинув свої пожитки на плечі, пересунув їх на спину, незграбно притримуючи лівою рукою, аби вивільнити праву для меча. Він поки що за нього не хапався, навіть не тягнувся. Лише хотів упевнитися, що меч у нього під рукою. Він стримав позіг. Не треба, щоб вони знали, який він утомлений. Мед теж, аби як, повісив на плече лук та інший свій скарб. Але спостерігаючи, як наближається до них Хейк зі своїми головорізами, він сунув руку під куртку. Хейк тримав у руках гасову лампу і, на великий подив Ранда, хикнув їм із метом головою, а рукою з лампою вказав на бокові двері. «Мадраці для вас приготували там». Враження від його чемності псували тільки ледь помітно викривлені губи. Мет випнув під в бік Джака та Строма. Хіба вам потрібні ці двоє, аби показати, де нам спати? Я людина зі статками, промовив Хейк, розгладжуючи на собі засмальцьований фартух. А людина зі статками не може бути надто обережною. Шипки забрящали, відгукуючись на удар грому. І він, промовисто подивившись на стелю, вищарився на хлопців. То ви хочете побачити, де вам спати, чи ні? Рант не знав, що станеться, якщо вони зараз забажають піти геть. Якби ти тільки вмів давати раду з цією штукою по-справжньому, а не завчив, як папуга, кілька ланових уроків. «Ідіть попереду», – сказав він, намагаючись, аби голос його лунав твердо. Не люблю мати когось у себе за спиною. Стром риготнув, але Хейк миролюбно кивнув і рушив до бічних дверей. А два здоровила попрямували за ним. Ранд глибоко зітхнув і кинув жадібний погляд на двері, що вели до кухні. Проте, якщо Хейк уже встиг замкнути і задні двері, кинутися наразі до кухні означало би тільки, що те, чого він прагне уникнути, почнеться негайно. Хлопець похмуро пішов за Хейком. Біля бічних дверей він на мить зупинився, і мед наскочив на нього ззаду. Тепер стало зрозуміло, навіщо Хейку потрібна була лампа. Двері відчинялися в коридор, де було темно, хоч око виколи, тільки лампа, у світлі якої неясно вимальовувалися силуети корчмара та двох викидайл. Надала йому мужності йти далі. Якщо вони розвернуться, він це побачить. І що ти зробиш? Під його чоботами заскрипіла підлога. Коридор закінчувався або як обтесаними нефарбованими дверима. Інших дверей уздовж коридору він не помітив. Хейк зі своїми поплічниками увійшли до кімнати. Іранд Швидко приєднався до них, аби не дати їм змоги влаштувати якусь пастку. Але Хейк лише високо підніс лампу і обвів кімнату рукою. Ось тут. Він сказав, що це стара комірчина. І справді схоже було, що цим приміщенням уже давно не користуються. Добру половину кімнати захаращували розсохлі діжки і поламані ящики. Стеля протікала у багатьох місцях. Краплі гупали на підлогу. Дощ крізь розбиту шибку залітав до кімнати. На полицях громадився незрозумілий мотлох. І все вкривав товстий шар пилу. На підлозі лежали обіцяні матраци. І це стало для Ранда несподіванкою. Він почувається невпевнено через меч. Він ні на що не наважиться, поки ми не поснемо. Грант не збирався спати під дахом Хейка. Щойно корчмар піде, він вибереться крізь вікно. Підійде, сказав хлопець. Він не зводив очей з Хейка, щоби не пропустити, коли той кивне своїм посіпакам. Важко було втриматися і не облизнути пересохлі губи. Лампу залиште. Хейк букнув щось невдоволено, проте поставив лампу на полицю. Він завагався, дивлячись на хлопців, і Ранд напружився, очікуючи, що той накаже Джаку та Струму схопити їх просто зараз. Але Корчмар затримав оцінювальний погляд на мечі Ранда і кивнув головою, подаючи двом здоровилам знаки «Іти геть». На їхніх широчезних пиках відбилося ще рездивування, але вони, не озираючись, слухняно пішли за хазяїном. Ранта зачекав, доки кроки, риб риб риб риб встигли вдалині. Тоді порахував до п'ятдесяти і лише після цього висунув голову у коридор. Чорноту протинав тільки прямокутник світла. Такий далекий, наче місяць у небі. Двері до зали. І нараз краєчком ока він помітив, як у темряві, біля дверей, вирухнулося щось велике. На варті стояв Джак а, може, стром. Швидко оглянувши двері, він дізнався все, що хотів знати. Але нічого втішного не було. Дошки хоч товсті та міцні, але замок відсутній, як і будь-який засув зсередини. Але відчинялися двері всередину. «Я гадав, вони на нас кинуться», – мовив Мед. «Чого вони чекають?» Він витяг кинджал і стиснув його так, що побіліли пальці. На лезі замерехтіло світло лампи. Лук зі стрілами хлопець недбало кинув на підлогу. «Чекають, коли ми поснемо», – відказав Рант, нишперечі поміж бочок та ящиків. «Нам треба знайти щось, аби заблокувати двері. Нужбо!» «Навіщо? Ти ж не збираєшся насправді тут ночувати, га?» Гайда виліземо через вікно та й чкорнемо звідси. Я волію краще бути мокрим, ніж мертвим. Один чатує в кінці коридору. Варто нам грюкнути чимось, і вони на змих ока кинуться на нас. Гадаю, хай кризикне будь-чим, лиш би не випустити нас із рук. Щось невдоволено бурмочучи, мед теж узявся порпатися в купах мотлоху. Але нічого корисного не знаходив. Діжки порожні, ящики потрощені. Купа цього непотребу не завадить будь-кому розчахнути двері. І раптом краєм ока ранд щось помітив на полиці. Два клини, вкриті іржею та пилом. Хлопець з радісною усмішкою вхопився за них. Він квапливо засунув клини під двері. І, дочекавшись, коли корчма вкотре затрусилася та задзеленчала від чергового розкоту грому, двома ударами каблука забив їх якомога глибше. Грім стих, і юнак, затимувавши подих, прислухався. Тиша і тільки дощ лопоче по даху, і підлога не репить під ногами нападників. «Вікно!» – сказав він. Висновуючи з того, скільки бруду наросло на рамі, це вікно відчиняли, мабуть, багато років тому. Хлопці налягли вдвох, що сили штовхаючи раму догори. Уранда вже ноги підгиналися, коли рама нарешті піддалася і, глухо заскрипівши, повільно дюйм за дюймом поповзла вгору. Коли отвір став достатнім, аби пролізти крізь нього, юнак пригнувся, щоби вибратися звідси і завмер. «Кров та попіл!» – застогнав Мед. «Не дивно, що Хейк не боявся, що ми втечемо». У світлі лампи волого виблискували залізні прути в залізній рамі. Рант трусанув грати. Вони були непорушні, наче скеля. «Здається, я щось бачив», – кинув Мед. Він похапливо обмацав мотлох на полицях і повернувся до вікна з поржавілим ломом. Загнав його під залізну раму з одного боку, і Ранд аж поморщився. «Пам'ятай про шум, Мете!» Мет скривився і щось пробурмотів, але став чекати. Ранд теж узявся за лома. Знайшов найвигідніше положення для ніг у все більшій калюжі під вікном. Загриміло, і хлопці налягли. Цвяхи подалися зі страшенним скреготом, від якого... Уранда ж волосся стало дибки. І рама сунулася десь на чверть дюйма. Підлаштовуючись під удари грому, приятелі налягали на лом знову і знову. Нічого. Чверть дюйма – нічого. Ще на волосину – нічого. Знову – нічого. Зненацька ноги уранда роз'їхались у воді, і вони з метом Гепнулись на підлогу. Лом задзеленчав по залізних прутах. Так, наче вдарили в гонг. Рант лежав у калюжі, боячись вдихнути чи ворухнутися. І прислухався. Крім дощу, нічого не було чутно. Мед, потираючи розбиті суглоби пальців, похмуро зрикнув на приятеля. «Нам довіку не впоратися з цими гратами». Залізна рама посунулася у вікні, утворивши шпарину, Достатню хіба для того, щоби встримити два пальці. І в цьому вузькому отворі виднілися десятки товстелезних цвяхів. «Мусимо спробувати ще», – відказав Рант, підводячись. Він підсунув лома під нижні край рами, але цієї миті двері скрипнули, наче хтось намагався їх відчинити. Клини не дозволили цього зробити. Хлопці схвильовано перезирнулися. Мед знову витяг кинжал. Двері скрипнули ще раз. Ранд глибоко вдихнув і промовив, намагаючись, аби голос не тремтів. "Хейку, ідіть собі. Ми намагаємося заснути. Боюся, ви помилились". Голос був такий складливий і водночас самовпевнений, що він поза всяким сумнівом. Міг належати лише Говолу Гоуду. «Майстер Хейк разом зі своїми помічниками нам не заважатиме. Вони міцно сплять, а вранці їм залишиться лише дивуватися, куди ви поділися. Впустіть мене, мої юні друзі. Ми мусимо поговорити». «Нема нам про що з вами розмовляти», – відказав Мед. «Забирайтеся, не заважайте нам спати». Гоут гидко захихотів. Звісно ж, є про що. І ви це знаєте не гірше за мене. Я знаю, що ви таке. Може, навіть краще за вас самих. Я відчуваю, як воно хвилями здіймається всередині вас ви вже наполовину належите моєму володарю. Припиніть тікати, і визнайте це вам стане значно легше. Якщо відьми старволона вас знайдуть, ви мріятимете перерізати собі горлянки, перш ніж вони покінчать з вами. Проте буде пізно. Тільки мій володар може захистити вас від них. Рант на силу зглитнув клубок у горлі. Ми не знаємо, про що ви. Дайте нам спокій. Він почув, як рипнула мостина. Ще одна. Гоут був не сам, скільки чоловіків він міг привести з собою у двох каретах, Оближте ці дурниці, мої юні друзі. Все ви знаєте і дуже добре знаєте, Великий повелитель Темряви позначив вас як свою власність. Записано, що коли він прокинеться, на нього чекатимуть нові жаховладці, аби його уславляти. «Ви двоє повинні бути серед них, інакше мене б не послали вас розшукувати. Подумайте про це. Вічне життя і безмежна могутність!» Голос його аж бринів жадобою і собі мати таку могутність. Ранд глянув крізь вікно. Блискавка саме протяла небо, і він ледь не застогнав. Короткий спалах висвітив під вікном людей. Не звертаючи увагу на зливу, вони непорушно стояли, не зводячи очей з вікна. «Я втомився чекати», – оголосив Гоут. «Ви скоритесь моєму володареві, вашому володареві, або ж вас змусять скоритися. Нічого приємного для вас у цьому не буде». Великий повелитель Темерви панує над смертю, і він може дарувати життя за смерть, або смерть за життя, як забажає. Відчиніть ці двері. Так чи інакше, а вашій біганині прийшов край. Відчиніть, кажу. Певно, він сказав ще щось, бо раптом важке тіло глухо вдарилося у двері. Двері здригнулися, і ржаві клини посунулися на частку дюйма. Знову і знову стрясалися двері, коли тіла билися в них. Іноді клини витримували удар, а іноді сувалися ще на волосину. І двері поволі, але невблаганно повзли всередину. «Скоріться!» – ладно гукнув Гоуд з коридору. Бо інакше вам доведеться цілу вічність жаліти, що ви цього не зробили. Якщо у нас немає іншого виходу... Мед облизнув губи під поглядом Ранда. Очі його бігали туди-сюди, наче у барсука, що потрапив у пастку. Ми могли б сказати так, а пізніше втекти. Попіл та кров, Ранда, у нас нема виходу. Ці слова доходили до Ранда так повільно. Наче вуха у нього були забиті ватою. Виходу нема. У вікні сяйнула блискавка. А за мить загриміло. Треба знайти вихід. Гоуд гукав щось, вимагаючи, погрожуючи. Двері посунулися ще на дюйм. Вихід мусить бути вихід. Кімнату залило сліпуче світло. А тоді з ревом вибухнуло саме повітря. Ранд відчув, як його відірвало від підлоги та вдарило об стіну. Він сповз додолу, осівши як лантух. У вухах дзвеніло. Кожна волосинка на тілі стала дибом. Напівпритомний, він спробував підвестися на ноги. Коліна тремтіли, І аби не впасти, йому довелося триматися за стіну. Він вражено оглядався навколо. На краєчку однієї з полиць, що якимось дивом втрималася на стіні, лежала перекинута лампа, яка все ще продовжувала світити. Повсюди на підлозі валялися розметані діжки та ящики. Деякі з них почорніли і тліли. Вікно зникло разом із ґратами, як і більша частина стіни, залишивши після себе рваний отвір. Двері висіли на одній петлі. Їх заклинуло у дверній рамі, а кут випирав у коридор. З відчуттям нереальності, від якого паморочилась голова, Ранд перевернув лампу. Йому здавалося, що найважливішою справою у світі зараз є переконатися, що вона не розбилася. Раптом завали Мотлуху на підлозі заворушилися і звідти виринув мед. Хлопець безнастанно крутив головою, жмурився і обмацував себе, наче не вірячи, що все на місці. Він дивився на Ранда так, наче не зовсім його впізнавав. «Ранде, це ти? Ти живий? Я гадав, що ми обоє...» Він замовк, кусаючи губи та здригаючись. Ранд не одразу усвідомив, що Мед нервово сміється, і ось-ось впаде в істерику. «Що сталося, Мете? Мете? Мете? Що сталося?» Мет ще раз здригнувся всім тілом і тоді отямився. Блискавка, Ранде! Я саме дивився у вікно, коли вона вдарила просто в грати!» Блискавка, Я нічого не розумію, чи...» Він затнувся, звикнувши скоса коса на перехняблені двері і нервово вигукнув. «Де Гоуд?» У темному коридорі, що виднівся крізь пройму дверей, не було помітно жодного руху. Від Гоуда і його поплічників ні слуху, ні духу, хоча в темряві могло причаїтися, що завгодно. Ранд піймав себе на тому, що він сподівається, що вони мертві. Але висунутися у коридор, щоб перевірити, чи це насправді так, він би не погодився навіть тоді, якби йому пропонували корону. В нічній темирі, за відсутньою тепер стіною, теж нічого не рухалося. Але в корчмі десь на горі уже здіднялася буча. Чутно було галас та біганину. Забираймося, поки можемо», промовив Ранд. Він допоміг метові витягти з-під уламків їхні клунки. Тоді схопив того за руку і чи то повів, чи то потягнув приятеля, Крізь зяючу діру просто в ніч. Мед тримався за Ранда, шпортався, витягував шию, щоб роздивитися, що там попереду. Перші краплі дощу впали Ранду на обличчя. Над корчмою зблиснула роздвоєна блискавка. І хлопець судомно зупинився. Люди Гоуда нікуди не поділися. Вони були тут. Лежали навзнаки. Ногами до виламу. Розплющені очі, які заливав дощ, втупилися в небо. «Що таке?» – запитав Мет. «Кров та попіл. Я своїх клятих пальців майже не бачу». «Нічого», – відказав Рант. «Пощастило. Промисел світла. А чи це так?» Здригаючись, він повів Мета серед трупів. Це лише блискавка. Іншого світла, крім спалахів блискавок, не було. Ягант, коли вони з метом бігли геть від корчми, спотикався об колії. Мет майже висів на ньому, і вони раз у раз падали. Проте, важко дихаючи, продовжували бігти. Один раз він озирнувся. Тільки один раз, доки дощ не непроникною завісою не заховав корчму підпилий візник. Блискавка висвітлила людську постать позаду корчми. Чоловік сварився кулаком, чи то їм, чи то небу. Він не знав, хто це, Гоут чи Хейк, але вони були один одного варті. Дощ перетворився на зливу, оточивши їх суцільною стіною води. Рант квапливо йшов крізь ніч, слухаючись уривіння бурі і, боячись почути, шум погоні.